Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина 2. Кандія. Розділ 21. Навколо низького столика було покладено подушки. Принесли круглі срібні миски з густою простоквашею, в якій плавали шматочки м'яса, загорнуті у виноградне листя. Яскраві зелені, червоні та жовті блюдечка з соусами, цибулевим, перцевим та шафранним прикрашали стіл. «Спробуйте долму!» – Кор'яно поклав страву у тарілку Анжеліки. «Якщо вона вам не сподобається, то принесуть рибу!» Провідник піратів насмішкувато поглядав на свого помічника. «Тобі личить роль годувальниці, мабуть, ти для цього народився!» Кор'яно ображено промимрив. «Треба ж комусь виправляти помилки!» «Ще добре, що вона не вмерла!» «А якщо знову почне хворіти, то цього не буде!» Тепер образився Маркіз «Чого ти ще хочеш від мене?» Я дозволяю їй багато чого. Мало не з поклонами запрошую її обідати, усі навколо навшпиньки ходять. Мої люди повинні поводитися, як співучі у церкві, і лягати спати у восьмій годині вечора. Анжеліка засміялася. Обидва корсари дивилися на неї, розявивши рота. Вона сміється. Волохата фізіономія Кор'яно засяяла. Мадонно, якщо вона так сміятиметься на ринку, ми візьмемо за неї зайвих дві тисячі піастрів. «Ідіоте!» – зневажливо кинув Дескрінвіль. «Чи багато ти знав таких, хто сміявся на ринку? А цій таке зовсім не личитиме. Нам пощастить, якщо вона хоч поводитиметься спокійно. Чому ви смієтеся, красуне? Не можу я постійно плакати». Настала тиша, і син цього вечірнього неба діяла на неї заспокійливо. У легкому серпанку, немов казкове бачення, йшов назад острівець із храмом посрібленим променями заходу сонця. Маркіс простежив за її поглядом і сказав. Аполон мав колись шість храмів. На цьому острові щодня танцювали на честь краси. А тепер тут вашими стараннями запанував жах. Не будьте такою сентиментальною, треба ж якось використовувати цих греків, що виродилися. Що ж так корисно відривати дітей від матерів? Інакше їм судилося загинути у цих безплідних краях а нещасні безсилі люди похилого віку, яких теж потягли на ваш корабель. Тут річ інша, я забираю їх, щоб надати їм послугу. Справді? Іронічно посміхнулася вона. Ну, звичайно, уявіть, на острові Хіос існує така традиція. Жителі, яким виповнилося 60 років, повинні отруїтися або виїхати звідси. У цьому кутку Греції людей похилого віку не люблять. Він сардонічно посміхнувся. Вам ще багато доведеться дізнатися про середземномор'я, прекрасна дама. Раб приніс кальян, турецький курильний прилад із посудиною води та трубкою. Маркіз запалив люльку і відкинувся назад. Подивіться на небо, вкрите хмарами. Завтра на зорі ми відпливемо на К'юрос. Там, під лаврами та трояндами, лежить сплячий бог Марс. Мешканці ще не встигли потовкти його на вапно. Я ще ходжу хочу подивитись на нього. А ви любите статуї? Так, король прикрасив ними свої сади у Версалі. З темряви знову виплив Хіоський храм. Здавалося, він висить у небі. Анжеліка тихо сказала. Боги померли. Але не богині. Маркіз Дескринвіль розглядав її примруженими очима. Цей костюм, можна сказати, вам личить. Обіцяє приємні сюрпризи та дозволяє здогадуватися про те, що приховує. Анжеліка вдала, що не чує, і нахилилася над тарілкою. Її шлунок давно вже вимагав їжі, а смак кислого молока не був неприємним. Чи далеко ми від Кандії? Не занадто. Ми б уже були там, якби цей чортів аптекар не відволік мене своїми промовами і не змусив гаяти час, тягнучись від острова до острова. Коли його немає поряд, мені хочеться розчавити його як клопа. Але він приходить... «Хватає мене за Гудзика і починає вселяти, що він здобуде мені багатство, і я слухаю його як дитя. А яка різниця? Одне з благодіянь Сходу, час тут тече неквапливо. Він сильно затягнувся. А вам що, хочеться скоріше потрапити до Кандії? Мені хочеться швидше дізнатися, якою буде моя доля. Виявляється, ви продали в ліворну маленького слугу, який супроводжував мене. Так і угода несподівано була вигідною». Я не сподівався стільки отримати за нього, але мені попався італійський дворянин, який шукав учителя французької для свого сина. Це дозволило мені підняти ціну. Фліпо вчитель французької мови, вигукнула Анджеліка і знову задзвенів її легкий сміх. Вона насилу придушила веселість і почала розпитувати работоргівця, чи не пам'ятає він імені італійського сеньора, якому продав Фліпо. Потім їй, можливо, вдасться викупити вірного слугу. Тепер розриготався Маркіз Дескренвіль. Викупити його? Ви що, розраховуєте звільнитися? Слід знати Люба, що з гаремів не тікають. Молода жінка довго вдивлялася в нього, намагаючись знайти хоч краплю людяності у цьому похмурому обличчі, що випливало з тіні, бо поряд поставили запалений ліхтар. Ви справді маєте намір це зробити? «А навіщо я тримаю на своєму кораблі таку красуню, як ви гадаєте?» «Слухайте», – сказала вона, захоплена поривом надії. «Якщо вам потрібні гроші, я зможу дати викуп за себе. У Франції маю багато грошей». Він похитав головою. «Ні, я не збираюся вести справи із французами. Вони надто хитрі. Щоб отримати гроші, мені довелося б поїхати до Марселя. Це небезпечно. І це буде не скоро. Мені ніколи чекати». Мені треба купити ще одного корабля. Хіба у тебе вистачить грошей? Може бути. Але тут вона згадала, у якому поганому стані були її справи на час від'їзду. Їй довелося закласти своє судно та його майбутній вантаж, щоб сплатити свої витрати при дворі. І потім її становище у Франції, раз вона накликала на себе гнів короля, було дуже і дуже неміцним. Вона у розпачі закусила губу. «Бачиш?» – сказав він. Ти у мене в руках, я твій пан, і зроблю з тобою те, що захочу. Подорож тривала. Щодня пірат, проклинаючи саварі, кидав якір ще біля одного із сухих острівців, де було багато білих статуй. На випаленому сонцем ґрунті не росло нічого, крім винограду. Мешканці виготовляли вино та ще й розбивали молотками мармурові статуї та отриманий порошок обпалювали, видобуваючи вапно для побілки будинків. Ні вина, ні древні боги не забезпечували їм їжу. Змучені голодом жителі островів продавали виносуднам, що зрідка проходили, мішки вапна, своїх дружин і дітей. Турецький жандарм, посланий начальством з Константинополя волочити свою криву шаблю цими знедоленими острівцями, вдавав, що не помічає работоргівлі християнського пірата. Дескринвіль запрошував його до себе на корабель. Вони пили разом каву на містку, курили, і отримавши кілька цихінів, Турок сам спостерігав, як заштовхують у трюм його проданих у рабство підопічних. Так пропливли Кітнос, Сіру, Маконос і Делос. Незважаючи на обіцянки Саварі, тривога не залишала Анджеліку, і часто і Ліда не знала, як вивести її зі зневіри. «Як шкода», – якось вигукнула дівчина, що катор поїхав у гості до короля Марокко – він би тебе купив. З рук одного пірата перейти до рук іншого. Що тут хорошого? Обурилася Анжеліка. Це набагато краще, ніж бути замкненою у гаремі. Тільки смерть відчиняє двері гарему тим, кого євнухи ввели туди. Навіть старість не дає звільнення звідти. Краще вже належати піратові, розважливо пояснювала Еліда. Ну а той, про кого я говорю, він зовсім не так поводиться з жінками, як інші. Ось послухай, сестро моя, я розповім тобі історію італійки Лючії, яку Барбери захопили у полон на узбережжі Тоскани. Мені повідала про це, коли я була на ринку рабів у Алжирі одна жінка, яка зустрічалася з Лючією вже після того, як Рискатор відвіз її на батьківщину. Лючія жила у нього на його острові з фортецею. Там була чудова їжа і цукерок скільки хочеш і багато кохання». Анжеліка не могла втриматись від сміху з наївності дівчини. Мені не подобаються ні цукерки, ні кохання, принаймні за таких умов. А Лючії це дуже подобалося, адже у своїй бідній Тоскані вона ніколи не їла до схочу. І оскільки вона була гарна як богиня, то дуже рано пізнала насолоди. «Що ти від мене хочеш? Адже я не Лючія, не Одаліска, у мене інші смаки». Ліда розчаровано замовкла, але незабаром знову почала. Послухай ще, сестро моя, у Кандії була Марія Вірменка. На Батистані вона лягла на підлогу. І самому розпоряднику продажем рабів довелося взяти її за волосся, щоб можна було побачити її обличчя. Вона була чудова, як ніч, але через такий настрій ніхто не хотів її купити. А Резкатор купив і відвіз її до свого заміського палацу на острові Мілості. Він закидав її подарунками, але нічого не допомагало. І тоді Рескатор вирушив у плавання і повернувся з двома крихітними дітлахами. То були діти Марії Вірменки, яких продали якомусь Ефіопу. Гречанка схопилася на ноги і продовжувала розповідь, мімікою та жестами відтворюючи те, про що розповідала. Коли вона їх побачила, то закричала, мов дикий звір, а потім притиснула їх до грудей і так тримала цілий день, і ніхто не смів до неї підійти. Але коли настала ніч і діти заснули, вона встала, намазала тіло запашними притираннями, одягла прикраси, які подарував їй рескатор, і піднялася до нього на терасу, і почала танцювати перед ним, щоб він її захотів. «Ох, сестро моя, ти розумієш? Ти розумієш, що то за людина?» Піднятими руками, подібна до амфори, вона кружляла, підвівшись навшпиньки, намагаючись показати, як танцювала Марія Вірменка. Так танцювали, мабуть, у минулому весталки під білими портиками острівних храмів. Потім вона сіла біля ніг Анжеліки. «Ти зрозуміла, що я хочу тобі розтлумачити? «Ні». Рабиня промовила задумливо. «Він із кожною жінкою розмовляє її мовою. Він чарівник». «Чарівник». Сердито звався Маркіз Дескренвіль. Ось що твердиться погань. Трохи треба, щоб задурити ці пташині мізки. Дивна людина – цей клятий рескатор І більше нічого. Ви також вважаєте його дивним? Чому? Тому що він один, розумієте ви це, один із усіх піратів не торгує рабами і все-таки багатший за усіх нас, завдяки неймовірній своїй торгівлі сріблом, яка порушила усі порядки і руйнує нас. Чарівник? Так, цей чаклун завжди примудряється вискочити там, де на нього не чекають. Ніхто не знає, де його головне лігво. Він довго був у Джіджеллі біля Алжиру. Потім з'явився на Родосі, потім у Тріполі. Тепер, здається, він на Кіпрі. Це страшна людина, тому що не можна зрозуміти, чим вона керується. Можливо, він не в собі. У нашому світі серед піратів це трапляється. Він справді відпускає на волю рабів із захоплених кораблів, де Скренвіль скрипнув зубами і знизав плечима. Безумець! Він має велике багатство. і Він розважається тим, що руйнує інших. Купці та банкіри з великих міст готові йому в ноги кланятися, бо він нібито вирівняв курс грошей. Він уже починає всюди командувати. Але довго цьому не бувати. Нехай його бережуть християни-охоронці. Знайдеться людина, яка відправить до праотців одного чудового дня цього виродка із відрубаним носом, цю карнавальну маску цього базарного чаклуна, чарівник середземномор'я. <хи> Ось я, я жах середземномор'я. Ми ще подивимося. Я ненавиджу його і всі пірати його ненавидять, усі торговці рабами. Мецо Морте, Симон Данза, Фабриціо Оліг'єро, брати Сальвадор Іспанець Педро Гармантас, і навіть мальтійські. Всі, усі. Як це він виявився милістю у султана Марокому Лея Ісмаїла? Нікому не відомо. Могутній султан надав йому свій намет і виділив маврів із власної варти. Але вистачить говорити про цю особу. Хочете кебаб? Він простяг тій страву з м'ясними пиріжками. У фарш були додані кислі ягоди та мариска, смажені в баранячому салі. Ангулон. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 2. Кандія. Розділ двадцять другий. Щовечора Маркіз Дескрінвіль запрошував Анжеліку піднятися на місток і розділити з ним обід. Він тримався настільки мігчемно, мабуть, під впливом кор'яно. Іноді все ж таки натура брала гору. І він звертався до Анжеліки на ти. Говорив різні капості. Бувало й так, що згадавши давнє виховання, він умів зайняти увагу молодої жінки. Вона виявила, що він добре освічений, знає усі східні мови та може читати грецьких класиків в оригіналі. Дивною він був людиною. То на нього знаходили напади озвіріння і він мучив своїх рабів. То раптом виявляв до когось із них майже батьківську ніжність. Нерідко він наказував привезти для наказання десяток гарненьких темношкірих хлоп'ят, куплених у Тріполі. Босоногі діти тихенько ставали навколішки і слухняно мовчали, поблискуючи білками великих очей. «Адже добрі?» – сказав якось Дескринвіль, милуючись ними. «Знаєте, що за цих суданських дикунів платять золотом? Справді? Це ж євнухи. Бідні діти. Чому?» Їх так страшенно покалічили. Подумаєш, їхні чаклуни дуже спритно роблять цю операцію, а потім змащують ранку маслом і засипають хлопців до пояса гарячим піском постелі, доки не заживе. Це добрий метод. Вожді племен, які приводять хлопчиків на берег і продають їх нам, стверджують, що сотні помирає не більше двох. Бідні діти, повторила молода жінка. Пірат знизав плечима. Ось уже кого нема чого шкодувати. Хіба це на ріддя канібалів могла б чекати краща доля? Адже вони родом зі страшних місць, де той, хто не дістався на зуб левові, не врятується від ворожого списа, а вороги зжируть його живим. Ці племена живляться корінням і пацюками, а тепер ці хлопчаки будуть їсти до схочу. Поки малі нічого не робитимуть, тільки гратимуть в триктрак трак або в шахи із синами султана або супроводжуватимуть їх на соколине полювання. Ну а коли стануть дорослими, отримають першорядні посади. Ви що, забули історію? Адже у Візантії кілька євнухів стали коронованими імператорами. А скільки я знаю таких, хто командує своїм паном засліпленим насолодами? Ви ще почуєте про старшого із чорних євнухів султана Султанів, про начальника білих євнухів його брата Солімана Шамільбея, а також про Османа Фераджі, верховного євнуха марокканського султана Мулея Ісмаїла. Це велетень мало не в два туази на зріст. Чудова людина, з якого боку не подивитися. Люта, хитра, розумна. Це він звів мулея Ісмаїла на трон, допомагаючи знищити кількох десятків інших претендентів, які стояли на шляху Ісмаїла. Він зупинився, захоплений злою думкою, і розреготався. «Так-так!» Я гадаю, ви дуже скоро переконаєтеся, прекрасна Бранко, наскільки велика влада євнухів на сході. Анжеліка притулилася до колони залитої сонцем, як на всіх островах кіклад, і розтерла в пальцях гілочку базиліка. Цю запашну гілочку простяг їй на знак миру і вітання кілька хвилин тому, коли вона проходила через село православний священник у камілівці з чорними камінцями, які майоріли на сонці. Бідолашний старий, нездатний зрозуміти, що діється, намагався врятувати свою паству від насильства піратів. Він намагався розтлумачити щось молодому білявому піратові, який спустився на берег разом із страшними моряками. Може, хоч це пошкодує нещасних бідняків. Дискренвіль, недовго думаючи, схопив старого забороду і шпурнув його на землю, обсипаючи лайками по грецьки і штовхаючи ногами. «Безбожник!» гукнула Анжеліка. Священик простяг до неї кістляві руки і швидко заговорив. Маркіс засміявся. «Він думає, що ви мій син, і молить вас заради моєї любові до вас втрутитися і врятувати його двох доньок від наруги. Давно таких дурниць не чув. А якщо я вас про це прошу?» Старий кидав на неї благаючі погляди. «Ідіть звідси!» – наказав пірат. «Нема чого втручатися у те, що ми тут робимо!» Вона пішла, намагаючись не дивитись на потворне видовище, свідком якого їй уже не раз доводилося бути. З того часу, як хвороба залишила її, Кор'яну наполягав, щоб вона щоразу спускалася на берег під час зупинок корабля. Свіже повітря сприятиме її одужанню. Наче їй мало було повітря на містку. Але Кор'яну був наполегливий, їй потрібні прогулянки. Вперше вона несміливо ступила на берег, так дивно було відчувати під ногами твердий ґрунт. Вона побрела тоді в бік від села, надавши флібуст'єрам займатися своєю мерзенною торгівлею. Їй вдалося сховатись у тіні храму серед білосніжних уламків старовинних статуй. Від гілочки базиліка пахло так само, як від цієї спаленої сонцем землі. Дерева тут не росли. Все було бідно і голо, і водночас сповнено вічної величі. Тут не було води, але була цілюща вода поезії, завдяки якій виросли нев'янучі легенди і міфи. На пагорбах дзвінко перегукувалися пастухи, а Саварі, озброєний дерев'яними гребенями, пробирався крутими стежками, щоб вичісувати ладан з козячої вовни. Сьогодні ввечері він принесе свій видобуток – жменьку липкої смоли. Сьогодні ввечері на березі зберуться плакальниці – Дряпатимуть собі обличчя і посипатимуть попелом сиве волосся. Вона заплющила очі. Запашний запах навів мрії, а сонце пробуджувало в ній бажання жити. Маркіз з'явився поруч і почав розглядати її. Вона все ще спиралася на колону. І поза її була по-юнацьки граціозна. Голова схилилася під вагою вузла золотого волосся. Губи торкалися зеленої билинки. Повіки опустилися, і він подумав, що йому подобається двозначна чарівність її чоловічого костюма. У сукні вона занадто була схожа на ту іншу, і він убив би її врешті-решт. А так вона була надто жінкою, сиреною та надто беззахисною. Анжеліка відчула гнітючий погляд, підняла очі і відсунулася назад. Він наказово махнув рукою. «Іде сюди!» Вона йшла неквапливо кінчиком черевика відкидаючи зі стежки камінчика. Під срібними пряжками, що стягували її штани біля коліна, виступали вже зміцнілі й загорілі литки. Кор'яну мав рацію, у полонянки поповніли щоки та відновився матово-теплий колір обличчя. Дескренвіль схопив її за плече і, нахилившись, процітив із звичайним знущанням. «Радуйся, сину, цих попівських доньок, чи знаєш, не зачепили». Вона подивилася на нього, не знаючи, чи приймати його слова всерйоз. У сірих очах пірата мерехтіли незвичайні іскри. «Я дуже рада», – сухо промовила вона. Він не заявив, що вчинив так заради неї, тільки на витяг її на стежку і змусив підніматися поруч із собою по крутому схилові гори, яка височила над морем. Крізь рукав вона відчувала жар його руки і тремтіння, що пробігало по ній. Не дивись на мене так, наче я збираюся пожерти тебе. Чи ти приймаєш мене за Мінотавра? Ні, через те, хто ви є. Тобто, жах середземномор'я. Він залишився задоволений відповіддю і сильніше стиснув її плече. Вони піднялися вже на вершину. Унизу, на блакитній гладі затоки, виднівся Гермес, відбиваючись мов гарна іграшка в глибині моря. «Заплющ очі!» – скомандував Дескренвіль. Анжеліка здригнулася. Яку ще жорстоку гру він вигадав. Його обличчя спотворила гримаса сказу. «Заплющ очі, тварюко!» Для вірності він прикрив їй очі долонею і протяг трохи вперед, притискаючи до себе. Потім відібрав руку. «Тепер дивись! О!» Вони опинилися на майданчику, де стояли руїни храму. Три білі немов із солі зроблені сходи вели до портика, вимощеного мармуровими плитами, крізь чилини, між якими пробивались невисокі рослини. А далі за кущами малини з жовтими і червоними ягодами починалося диво. Два довгі ряди статуй, цілих, наче заумерлих у танці і пронизаних сонцем на тлі небесної блакиті. «Що це?» – прошепотіла Анжеліка. «Богині!» Він повільно повів її посеред цих мармурових усмішок і ніжно вигнутих рук по цьому божественному збіговищу, що навів тепер тугу, тому що там ніхто вже не курив пахощів, тільки пахло малиною, і ніхто не підносив молінь, тільки чувся шум прибою. Анжеліка, захоплена чудовим видовищем, не помічала, що він продовжував притискати її до себе. Наприкінці ряду статуй на піднесенні стояла тріумфуюча дитина, яка тримала лук у руках. Це чудовий білий малюк, який овівається вітрами. Ерос! Який він гарний, адже це бог любові, чи не так? Він колись потрапляв у вас своєю стрілою. Пірат відійшов убік і нервово поплескував кінчиком батога по чоботях. Чарівність храму зникла. Анжеліка не відповідала і в пошуках тіні притулилася до цоколя статуї Афродіти. «Ви, мабуть, так само гарні, коли захоплені коханням», – знову заговорив він за кілька хвилин. Його погляд оббіг статуї богинь і повернувся до Анжеліки. Вона не розуміла його, чого він хоче. «Ти думаєш, твоя зарозумілість подіяла на мене, і тому я не приходжу вночі провчити тебе як слід? Дуже багато думаєш про себе». Справа зовсім не у цьому. Не було ще жодної рабині, яка б посміла протистояти жахові середземномор'я. Просто мені набридли крики та опір. Разок це кумедно, надає пікантності, але потім набридає. Ти що, не можеш бути люб'язнішою зі мною? Вона відповіла холодним поглядом, якого він не помітив, бо почав ходити туди-сюди, стукаючи підборами по мармуровій підлозі храму, і перебиваючи ритмічне стрикотіння цикад. Закоханою, ви маєте бути дуже гарною, раптом глухо заговорив пірат. У вас було таке обличчя, коли ви лежали вночі у мене на руках, із заплющеними очима і шепотіли, ледве чутно коханий мій. Відповідаючи на її дивовижний погляд, він додав Ви не можете пам'ятати, ви були тоді хворі, марили, але я не можу цього забути. «Мені все видається ваше обличчя, яким воно було тоді. Ви повинні бути дуже хороші в обіймах людини, яку любите». Він підійшов до статуї Ероса, і в його очах промайнуло щось схоже на почуття. «Я хотів би бути такою людиною. Я хотів би, щоб ви мене покохали». Анжеліка чекала будь-чого, але не цього. «Покохати вас? Вас?» – вона вибухнула сміхом. «Яка безглуздість!» Хіба Маркіс не знає, що він мерзенна істота, яка погрязла в злочинах, злий безсердечний мучитель людей, і хоче, щоб його любили? Її цвінки сміх лунав так голосно в безлюдній тиші, несмілива луна повторила його, і вітер забрав від в вдалечінь. Покохати вас, вас! Маркіс Дескринбіль вкрився мармуровою блідістю. Він підійшов до Анжеліки і, розмахнувшись, ударив її раз і другий по щеці. Вона відчула у роті солоний смак крові. Він ударив знову, і вона впала до його ніг. З рота у неї текла цівка крові. «Ще сміється!» – гукнув він, задихаючись. «Ах, ти ж тварюко! Та як ти посміла! Ти ще гірша за ту, іншу! Гірша за всіх! Я тебе продам!» Я тебе продам злому старому паші, ринковому торговцю, мавру, лиходію, який тебе замучить. Але ти вже ні на кого не подивишся з вираженням кохання. Це я забороняю. А тепер забирайся. Забирайся. Я не хочу, щоб на мене напустився Кор'яно зі своїми людьми. Забирайся, поки я тебе не вбив. Через день обидва кораблів-лібуст'єрів кинули яків перед островом Санторіно. Маркіз Дескринвіль вийшов зі своєї каюти, де пролежав два дні, курячи гашиш. «Ти все-таки завів мене куди хотів, ах ти чортів збирачу!» – закричав він, дивлячись на Саварі з ненавистю. «Що тобі світить на цій голій скелі? Кіс тут не більше, ніж в інших місцях, навіть менше. Дивись, не думай обманювати мене, ти стара лисица!» Метер Саварі переконливо доводив, що тут можна буде зібрати більше ладану, ніж у інших місцях. Але пірат продовжував сумніватися. «Не розумію, де твої цапи можуть тут вимазатись у цій смолі? Тут же ні деревця, ні кущика немає». І дійсно, Санторіно, який в давнину називався Терою, не був схожим на інші острови. Це було диво природи – стрімчак висотою в сотні три туазів. У кольорові чаші якого, яка нагадувала неаполітанський шарбет, містилися всі таємниці цієї землі. Між бурим камінням виднілися прошарки чорного попелу, поверх лежала червона глина, прорізана білими жилками пензи. Тож можна було здогадатися, що цей дивний острів був просто частиною кратера вулкана, а всередині кратера був рейд, де зупинялися кораблі. По іншій бік рейду був острівець Терасія. Інша частина кратера. Підземний вулкан не переставав діяти. Жителі острова скаржилися на часті спалахи, від яких тремтіли їхні глинобитні мазанки. А з моря вилітали залпи лави, що знову падали на дно. За хатками стежка вела вгору, де біля античних руїн стояв вітряк. Гуляючи, Анжеліка залізла туди і сіла в тінь, занурена в сумні думи. що ще боліла від вчорашніх ударів. Треба бігти, але як? Раптом задзвеніли дзвіночки, і на стежці з'явився метр Саварі із козами та якимось греком, із з яким він дружньо розмовляв. Представляю вам, пані васоса Міколеса, славний юнак, чи не так? Анжеліка ввічливо промовчала. Їй траплялося милуватися чоловіками греками, які зберігали античну енергію та грацію. Але цей невисокий, сотулий, і худий хлопець із ріденькими вусиками красою не вирізнявся. Скоріше, він був схожий на свого супутника. Анжеліка переводила погляд із одного на іншого. «Так, пані, ви вгадали», – зрадів Саварі. «Це мій син». «Ваш син – метре Саварі. А я не знала, що ви маєте дітей». «Є десь на сході». «Я ж був молодший і поривніший, коли 30 років тому вперше потрапив на острів Санторін. «Я був просто молодим французом, бідним і галантним, як усі французи». Він розповів, що потрапивши знову на Санторін років 15 тому, переконався, що його незаконний син росте добрим рибалкою. Все сімейство Міколесів дивилося на француза-мандрівника з великою повагою, і тоді він залишив там на зберігання ціле барило мінерального муміє, здобутого у Персії з ризиком для життя. Ви розумієте, пані, що це означає? Ціле барило. Тепер ми врятуємось. Анжеліка не надто розуміла, чим це їм допоможе. Не розуміла й те, що може зробити худий син маленького паризького аптекаря проти екіпажів двох піратських кораблів. Але Саварів весь був впевненим. Він знайшов собі помічників. Васос зі своїми дядьками привезе Муміє до Кандії і зуміє передати батькові. І тоді у цьому царстві рабів відбудуться великі справи.